Нема чого втрачати, крім своїх кайданів, примусити поповсти на колінах, то він помиляється. Я вже чув це. «Де?» – спитав Кутузов у лапках, промовивши це помалу і зовсім іншим голосом. «На Луб'янці, уявіть собі!» І аж тут Максим згадав, де ж він цього Кутузова в лапках вже бачив. «Та чи ба?» «Так», – здивувався Кутузов. «І коли?» «У тридцять сьомому». «Угу!» Кутузов зайшов за стіл, поторсав чуба, постояв, кусаючи губи, і спитав зовсім тихо, «Хто був начальником групи?» «Уявіть собі!» Максим подивився на свої пальці, що вилазив із мокрої розлізлої бурки, глянув на Кутузова в лапках і зітхнув. «Мені здається, що ви уявіть собі!» Кутузов насупив брови, досить зніяковівши, а начальник спецвідділу дивізії, що вийшов за Максимової спини і сів біля столу, посміхнувшись про немов спросоння, «Буває!». Кутузов в лапках довго мовчав, гортаючи папери і не підводячи від них очей. Потім закурив, випустивши поміж собою і Максимом хмару диму, і з-за тієї хмари спитав, «Добре, що ж ви тепер нам скажете?» Питав підкреслено чемно, навіть ласкаво, і тільки одна нотка люта-прилюта бриніла в тій чемності, не віщуючи нічого доброго. Максим мовчав. «Що ж ви? Голосно вам не подобається, а тихо ви не чуєте, так?» Хмара диму коливалась у повітрі, розповзалась і танула. «Ні, чую. То що ж ви скажете?» Гм, хіба що такий ось афоризм? Якщо заздалегідь ясно, що і від крику, і від тихої розмови наслідки будуть однакові, то чи не ліпше говорити все-таки по-людському?» Да, це правда, афоризм добрий. Що ж, говоримо по-людському, які ж будуть наслідки?» Хмара диму розійшлася геть, тільки над цигаркою Кутузова в лапках – Звивалась тоненька димова смужка, ніби над цівкою гармати, що тільки що пальнула, і не має що пальнути знову. Нічого, — зітхнув Максим байдуже. Кутузов в лапках кинув цигарку, блиснув недобре очима і хлиснув вина з кришталевої чари. А тоді поставив ногу картинно на стілець, сперся на коліно ліктем і затарабанив пальцями по шахівниці, ніби пильно вивчаючи її. Мушкетери в лапках під мисником і навіть начальник спецвідділу дивізії помітно нашоршились. Потім останній насунув ушанку на очі і удав, що дрімає. А мушкетери в лапках дивились на великого начальника, мов вірні пси, чекаючи, чим скінчить його тарабанення пальцями по шахівниці. Кутузов в лапках тарабанив довгенько. А тоді враз прийняв ногу із стільця і махнув рукою. З-під мисника вискочили три заспаних мушкетери в лапках, озброєні німецькими емпі, у ватяних розхристаних кухвайках і у повстяниках. Три здоровили з виразом безмежного очманіння на їх отупілих обличчях, розбурханих оце лише хвиловою злобою, що їм от не дають виспатись. Люто чухаючись і спльовуючи, вони наладували зброю на супроти самісіньких Максимових грудей. А тоді один піддав своїм емпі під ребра ну ка давай, іди, І повели його з хати геть у темряву. Ніхто не сказав ні здрастуй, ні «Прощай», подумав Максим. І лише михцем зауважив, виходячи, як із суміжної кімнати, Зайшла і, причісуючись, підійшла до столу якась постать і сіла до шахівниці. Але двері закрилися, і темрява все поглинула. Хлопці вели його в ту темряву. Один йшов ззаду, а двоє по боках. Той, що ззаду, командував. Прямо, вліво, прямо, прямо. Вони йшли через городи. Спершу по вузенькій стежці – а тоді збились і чвалали навпростець по глибокому снігу. Дійшли до клуні. Прямо минули клуню. Стоп! Зупинилися за клунею. Бігти чи не бігти, майнуло в Максимовій голові. А все одно. Він стояв по коліна в снігу, і холодний вітер здирав з нього ветхе пальто. Все одно. Так стояти, скомандував котрись. Усі втрьох вони зайшли і стали ззаду, щось між собою побубоніли. «Ну от», — сказав котрись, пересуваючи закривку рушниці. Раптом від хати на весь голос «Атставіть!» Дивно, Максим від того відчув у собі виразне задоволення Знову йти по цьому глибокому снігу босяком. «Ну, давай назад!» — буркнула ззаду злісно. «Трам-тарарам!» Не дають навіть чоловіка, по стоящому, вбити. Секунду б почекав. Вони знову прийшли до хати. Кутузов в лапках ходив по хаті, шалено димлячи цигаркою. І так само шалено димів, курячи люльку той, що сидів до Максима спиною, низько схилившись над шахівницею. Ага, і Кутузов в лапках зупинився перед Максимом. За що ви сиділи на луб'янці? Максим мовчав. Він стояв, засніжений по коліна, втомлено і гордо поглядаючи згори вниз, на кутузова в лапках. Чи ти зломиш мене, чи не зломиш? здавалось, питав його понурий, призирливий погляд. Ну що ж, вас питають чемно, будьте ж і ви чемні. За що? За що ви сиділи на луб'янці? Пауза. Максим зітхнув. «За Марію Магдалину!» Кутузов в лапках розгубився. «Що, що?» Потім оготався. М -м -м. «Це цебто, то, що ви її згалтували?» «Ні. Вона вас?» «Майже. По-вашому це називається завербувала?» «Не говоріть дурниць!» «Що вам могли ставити найдикіші обвинувачення?» «Це нормально і в порядку». І це не має значення. А от скажіть, за що ж справді, за що в дійсності ви сиділи? Діло давнє, вам це відомо. Кутузов в лапках подивився здивовано і гмикнув скептично. Чудак ви, та ви ж прекрасно знаєте, що сиділи мільйони всякої сволоти. Так звідки я про всіх можу пам'ятати, хто і за що? За що сиділи ви? Максим дивився Кутузову в очі, і йому хотілося вдарити його в ті очі, ні, в душу. Він обертав у мізку слова, шукаючи, яким найзручніше в ту підлу душу вдарити. Але не міг знайти відповідного, і коли Кутузов повторив своє «А все ж таки діло минуле!» За що в дійсності? Максим кинув холодно. За шумкізм і за робітничу опозицію в лапках. «А, от бач, а кажуть, що НКВД не є геніальне. Та ж формально ви сиділи за збройне повстання і терор, так? Так, я пам'ятаю, то було безглуздо ніби, але тепер я спитаю вас, яка різниця, за що формально нищено ворога, коли він такий ворог? А дійсно, яка різниця, чи людина, чи скотина, хто прав, хто винен, і перед ким? Кутузов в лапках хоч і вловив зухвалу іронію цих слів, але видав, що він нічого не дочув. Ну добре. А знаєте, за що ви тут тепер? Цікаво. Кутузов в лапках глумливо засміявся. Знову чудак ви. Цебто я маю вам казати про те, про що ви самі ось зараз напишете. По цих словах він узяв аркушик паперу Підійшов, став і, говорячи до Максима, водив аркушком перед носом. «Ось вам папір, і ви на ньому все напишете». «Але ж мовчати! Ось це папір! Але ж мовчати!» Кутузов в лапках спочатку був, говорив тихо, але за кожним разом підносив голос. «Мовчати! І ви на ньому все напишете! Все! Зрозуміло?» Максим знизав плечима. Він не збирався змагатись у істерії з таким от фельдмаршалом в лапках. Сіпив зуби і замовк. Дивився на того, що сидів спиною до нього в шинелі на опашки, і йому видалося ніби щось знайоме.